شراز ما باب یاقل می ما با قبل نقبس ثمن دا غيظ اور یو شريك اون دي صورت بل ذکر کاين کټه minus تاسو توجه غواړو تاسو خو ماشاء الله ایګنه یرا بس لکه ډیر خلقه یها تاسو مړی جستاسو نه خوشی خوشي وي بس دې دې په خاطر چې کمندنو د دې دین سیدنا وینځه وغه ستا پا پانچ سو روپای تینا واغستا پسو دیادا اپتخارو لگی دو دست سره یو گنیم کارا را گونتا که یو بلا د زوا دست سره دی اپتخار توجو مولانا دی اپتخار لابین سید لپیسی خلاسی کری نوی کله پنهغه راځي که په قرض خو لا پی سي پوره نه دی چې دا ابتخار دا وينزا سره د بل وينز نه واپس په دین سي 500 روپیا خرڅي دا دا چې چلی دی ابتخار یو خوه کوي وينزا یو ورسره بالا دواړه په 500 روپیا څه کوي خرڅه او ست په وایا دا چې کوم بل وينزا خرڅي چیست دین او دا ثانو خو به یې یله کدی 200 روپای كوبائک انا اته نیس تاسو نه پیژنی دا 200 روپے كوبائک انا نو چې دا ته ناقل <سؤال> کی پارس کا او دا کوینځ دا چې کمه د ابتخار د دین سیر نه څخه دیوا اغه استوا اغه واپس په دین سیر باندې قبل یونقد سمن به اقل خرڅ شو کې خرڅ نه شو ها نو پد تکوینځ کې به اباتل شو او په دا غلوی والے کې شو صحیح شو بل ته شو دا لکه ستا د ځین د پې جوړی تیز د ل دا زه کی نو دا چې د ممسلو کې سوچونه کارو بیا لکه سړی د ځای ل کږې زما په خبرې پو شوو په خله خبره خو به پو شو نه شو لکه چې اوس دو خر صی دی که نه په لکه د غ یوی ې پیس لا برابرخي نهدي نو چې ددي چکه کوم وینځه د افتخار د دینسید نه اغست نه دا مشه د دې پیسته د پنځو نه سکی کامی کی نو هغه وینځه چې کم افتخار د دی دینسید نه سخهډي وا اغستې وا نو دا افتخار په دوه باندې خرڅ کړه خر کړه او دې دی دینسید واغست به اقل مم ما با دا هغه په څونه کوم واغسه چې په کومو ده سخهډي وا خالص کړي وا نو دا ناجایز نه وا نو په دا کوینځه کې به اسوشه باتل شو او دا چکه مو وینځه نوې افتخار په خرڅېنډای کې بیا ستدا په منستر اجازه دي د 500 ثم با او اوخره ما هو بیا خرڅ دې کړې دلاره او اوخره او بلو سره ده من قبل ينقذ الثمن مخکې دا نقداولو په پی پیسو نه به 500 فالبيع جائز فی التی نه بیا راواده په هغه کې چې لم یې شتري ها من البای چنی داغه سره د لره چې کومه د باینه ويبطل <سؤال> فی الاخر او چې کومه د باینه اغه سره پای شوه باطل شوه لیان لانه له بده ایوجد لبعضه سمن چوده ګردل شي زنی صد سمنو به مقابله تلتی ومقابله د هغه باندې چې لمي اشتریه چا چې کم دنو او د افتخار داغه اغه نه دا فا یکونو مشترین الوخرا نو شیوه دا دین سید اغسطون کرده اقل من ماباا پا کمو دا اغیر پی صوبانی چی دی دین سید پی سکرده دا خر سکرده دا با هو فاس دونو انده نام ولمی وجده هاز المانا فی صاحبتی ها فاقبله که دام علت موجوده نده داوزر پا کسا نده موجود نده نو لا خا ولا ولا ولا دفت سوال وکی دی وکی دی تا هو منطقي کنا تا هو لا کمنتیق ویلی دی کنا ځان ته لګزم وای نو سترو چات شي چې ښا د افتخار دووینځه په چاخر سګړي توجو دو په چاخر سګړي په دین سید باندې سګړي نو په یوکه صحیح شو په بل کې صحیح نو نتیجه تابع دا خاصو دو ارزلی په دابه یا دي سوسی فاصد شي یعنی د یوی وینځه کې څه شو فاسده شوا نو دا پسات دی مشیع او خور دیشی دی بلی تا نو دی بلی کدیم سشی مره یار کچ سات دی جی دی بلی کدیم سشی دا بیا سشی ماشاللہ او ماشالله دی, بل دی بلی کدیم دا بیا سشی جواب ولیو شی و الفساد دا پسات دی بلی تا خوریده لی ولی زکر دا پساد زوایف تی دا چکم د ماباب اقل مما باد دا چکم بیگه که پاسد دا چکم وینزه که دا پساد سو شویده دا زوایف پساد دی اول زوایف تی زکر دا منگ په اتحاد ثابت کده دا پر نه نده ثابت شوید این صابت تا گورا زا منگ دا اتحاد او دا نصر دی دا پساد مونږ په اتحاد سکده دی ثابت کړل دی چې په اتحاد ثابت کړل دی بل ته خوري دی نشین دا بل وینځه دا بیا به پاسه دي دی په بنو شوي لکهونه متعهد په هغه زګا دا مسلې اتحاديه ده اصل کومه کوم تاسو به سبا مفتیان بریټ په تاوي فیسبوک کې فرازای تاسو به خبرې کوي مسله اتحادیه کې سراځي وسات راځي ورو زوي شو غن لا کومسله اتحادیه کې وسات دي ډېر سختی بږي ډېر سختی بږي پیاووم ډېر سختی بږي زه ستاسو نه تاسو کومه روجا پخپل رؤیت ووینو صحیح ده غنا او کړه روجا سودي سره ووینو داوب کې نه مزه برا او تر سودي سره روجا دا په شريعت کې نو پخوا که نه سرییت کې خداو چې خپله و نه می شو یا چې چاي د داغه پهلی دو سوکه داغه پهلی دو باندې دا سوودی په کې نه را ووت خیر چلو دا په کې یو در شو زځې خلق کوی چې بس چا ولی دا ن صودی والله وی ده نو بس زمونه شوه دام یو مذاب شو که نه م په شو که نه زمن وایو چې زمون بلادولا خپل رؤیت پکار دی ځنی عالمانو خپل بلادولا خپل رؤیت پکار دي دی عالمانو سره دلیل څه کې به دلیل نه دی یارا زخو تطوس کوم یار دلیل سره څه کې نه څه یار یار موفتي شفيره هم الله تعالی موفتي تقيص مفتی رشید احمد صاحب دا لوی لوی خلقت دا سنور دي پلاشيری شبیر احمد عثماني صاحب دی مولنا بی نوری صحب دے زیدہ لولوی خلق دے دیسر دلیل شتے کنشتے دام دیسر روم دلیل دے دی بلی سر روم سدے سدیں نما سلا مجتاہ دن فی ہی شوا نما مجتاہ دن وصاتی کذی قطی زمنگولان ارورج لغت اخی جی سباب بلکل روجنشتے حرام بل پاسی اغه چې کمونه وي شیطانی روجه نيولې د پرونه بل دا پاسه بل دا پاسه د خدای بندګانو ستادق یو وخت ته په دغه عملو کې بس دې بل هغه وخت په غیري ملوکي د دې سم مصیبت جوړ کړې ده عوام چې کمونه په دین کې دغه کای لکه ما سلام او تعذین فیذا کې و سات راځي ازموند په کې څو توبې ته و باسبس کوپر اسلام ته خبر لار احلی کتاب بریلیانو دا زبیحه چه دا مجتا حدون فیهی دا زن شیو خووی چه دا حرام هده زنوی د احلی کتاب دی با جایز دا مسلا مجتا حدون فیهی شوا دز چه سوگ دا بریلیانو زبیحی تا دا غوی جایزو دی شیاغانو دا بریلیانو آغی تا دس شیده یہ کوئی دارو لیتا ہے یہ کیو شروع شی. و ده خوب بل زیه ته چې کوم نراتی لیکي ته مو مسله پوې کینا داو مسله مل تعذر بل دا غا غی احتیاط وخت کنا دا غا غا طرف وخت ساده وخت تی مخ را غل یخوري څه چلو شو ته بل لازم نه سره نکام کو کار نو دي بس خبره ختم لازم نه سر کار کوي بل شروع شیرا و ته نه لګی چې حب جان نه ډر باک شیر دا شیرونو کار خواب کرده دی شیر شیر پتن لگی چی دا دلتا کنزل نیدی نی. زماره دیوی نو لکه سلور پی دی زماره دا, دا دارل که لکونی مجتحادن فیه تا ستی مولان تا کنزل کوی خوا لکونی مجتحادن فیه اولی انو بی اعتبار شبح تر دا سوبن بیا را سبا دا ټول خبره به خوښه تست دا سويری فیسبوک ته باندې آڅه منغان کړو په خوښه تاسو باندې ته تاسو ملکه چمبکې نیو عم چمبکړي بیا په کورو زمن سکناوړي کنه دا پرانستو غوڼه غوبلله اولې به ان يلينه دا ټول خبره دا ما وکړله کا او دا سکمنی نه ړومبه تاسو بیا په له دا خبرې دي بس بل بل بل خبره ختمه نه دا سکنه مانی اول تاسو نه باندې صباح طارف تاسو سنراولي تاسو باندې په فیسبوک ته ځیناسي دې طرف نه یونی وداسي کلپ کومه تاسو بیا واه چی کلپ کومه اولی لانه به اعتبار شو هاغه خو خارختي کی کنه او بل شیطانم شیطان, شیطان سره ته وګورئ دی ملاته خبرو کړو ته جواب نه کوي طالب صبح خدا پاک پیغمبر علی السلام گریوان تل اس نه تا چې کوم نو دا شو نو شیطان نشو ګو ته درکې درکې جوړوخه دې فیسبوک ته کینې бяه و تکلیف کوي بیاه غل کلپ کې الګه د خدای باندې هغه په کمزاته په کمزاته یو بل سره کینې خدمت ازه کولې د لا کوز دوه شانګلې مولاره او هغه به ز کنزم د ثوابین په فیسبوک په کنزمه نرم ځینې نریم نوور وسم شانګلې تنال ته به و کنزم کانا او چې ما, ما پس سکندل کوي نو شانګلې ما په سکندل کوي په فیسبوک باندې ته اوري او ما په ز ما په سې درې شې کندل د تاتوکی دا اوس یو تان ته کنزل کوم او روم بيټولې دولی دنیا تا مالا بتا نلگی چه دا کم اقل با ای علم و اقل بباید گریس پا دی علم و اقل جڑا بکارد ولی انه بی اتبار شبه تا ریبا دوی دا چه کم داشیرات مابا بی اقل من مابا قبل نق دیس سامنوا پا دی کی شبه دا ریبا پا دی کی سوا شبه دا نو شوبه لري با بل ذات سرایت نه کی ربا بل ذات سکی چې یو زای ريباي نو بل زای کې به شوبه د چاشي د ربا شي خو یو زای کې شوبه لري وای نو بل زای کې به شوبه د شبيدو ريباي شي د اوسو مولانا سرودين مرغاباي نه ده چې دا دالو د دا شوريات د شوريات سره شوريات د دور شينبزان بچي زخيرات ته سو او لینه به اعتبار شوبه ربا دريم او لانه طوار دا عارضی دی فارن منفسوی دا شراط ما باب یقلم ما مابا قبل نقض ثمن دی کی دا فساد سری عارضی دی دا ذاتی نه دی عارضی دی او چه عارضی دی لانه یسر انقسام الثمن زګه دا به الله چې کم دنو د حقیقي چې دا ثمن مونږ سکو تقسیم کو دا 500 سکو تقسیم کو نیمه یوی وینځه پرواړو یا لګو لګو هولې تکو نو دا به شي کنه نو عارضی شو که تقسیمای نه اوای چې دا پنص او پنص او د چاشوی دا کې یوی وینځو چې کومه هغه استي وا نو برابر لاړه کنه هل ابلو سر ابتخان مبتک ور کړی ده نو به شرایط ما با کله م برابر دي مرضی په صاد ده کنه مه تقسیم وانو په صاد نشته چې تقسیمې کینو سړی په صاد او لانه توارن لانه ينغذر بینقسام استمن زه ګدا زایریګ په تقسیم اول د سمن اول مقاصا یا پد د برابر برابرول باندې چې یو یو سره سکه برابر کی فلایس لري لا غیر هنو بلې تسیرورته نکي په منیش تراځه تن د دې زينه مسلې قضایی شروع کي مسلې څه شي قضایی او مسائل زوجه هتن مسائل څه شي دا موږ د طالبو کې د استادن سړي ته ډيري خبرې کې خو بیا ملاتوب کې د سړي نه یې لري مابيا لك سينيری سره مولای شي کنه نو بیا د بل څه خبر نه ودی لا بیا ییریش وامن است رازیتا علی ای علی ای یزنهو بزرفه ددیمه سلم مطلب داري چې مونږ ویلو چې مابيا و مالی معلومي ولا یلی حاصل معلومي اس من وجه معلوم نه من وجه څه دی بښه مسالہ دا ذکر گئی منواجین معلوم نے منواجین ماجہول لے نو اصل تبو گورو اصل کے مجہول لے کھو معلوم نے نو کہ اصل کے معلوم انو ابا سیشی کاصل کے مجہول انو بے ابا زوجہ تین چوکنو شوان تو با مابیہ معلوم نا منواجین ماجہول لہ حقیقت تبو گورو کہ حقیقت کسوہ معلومه وا نوبیا سوشوا او کاقیقت کیسن وا معلومه نوا نوبیا بسشي فاسد شي کوز ګوره صورت ابتکار شي کم دنو دو تیلی کا کنه تیلو واغستلو دین سي او تیلي خرسولو له زيتونو تیلي ته نا واغستل او شرطو سره داو لګاو ته دا په خپل لوخي تلي او د هر لوخي مقابله کې د هر څه کې لوخي مقابله کې به 50 ریټ لا چې کمند نو کمایي بس کوي کمایي بس د ذدري چټا کې دا خو بس خبره سالور پنځه چټا کې به د هر لوخي مبارکې سره په لې کنه نو تیل خدا غشن پوا کې نشي تللو خو بل لوخي بیا چی کنه دا لوخي مقابله کې وتوي د لوخې په مقابل کې د هر ټول فرصت کې کم دنو پنځو گلاس دي سړي پنځو گلاس یا پنځو بوتل لتیلني او د هر بوتل په مقابل کې و پنځه چټا سکو سوما کاموم دا به افاده درم به افاده درم او کدا سی وي چې د هر لوخې مقابلې کې د هر تول مقابلې کې د لوخې عمر وزن سوما کاموما نو دا سړي صحیح ده کانا اوس اول کې ویلو 15 چټاکه په ځو سوکوما کاموما د داګه ځای کې څه کمنو بقایې مجهوله کیږي کبه دي په بوتل کې 15 چټاکه تل لال لبسنو بیا سشي پونه شوې داګه ځای څه م بیا سکیږي مجهوله کیږي او کوي وی چې د بوتل مطابق دوره وزن به تسکوما اولی بوتل او تلو چې دا بوتل دوره دی بس اوس یې اړ یو نو د بوتل مطابق به تسکوما کاموما دا شو سعی شو او معلومه شو منواجین معلومو منواجین سعی شو فا منش ترازیتا کمدنو تیل واغستل علا این یز نهو بی ظرفی دا با پدید لوخی تلی نفیت رحو انہو کمی بی ردین دا بایعو مکان کل ظرفین دا هر لوخی مقابلہ که خمسین رتلن پینزی چه کمدنو پاوی فاو, فاسد فاو فاسدن و دا بیا فاسده و اینش تارا که پده شرط واغستا علا این ترحو آنهو یو وزن زرفه چه کمهی بده دینه دو لوخی مطابق دا سکی که نکی لکه زمنگا داده غی منگ دا تماکو خرسو تماکو بندلی ترو پانی نی آب بندلی کهو چه بندلی کهو نزده دا پاس دا بوجو سر ترو ایتا منگ سر وایو دا, دا سطلو بوجای نی ندی سار تڑو، نوچه دغا زی منگا سنگا تولو کو کانان ای که منگ کی صحیح ده کانان دس کلو کٹنگ زی منگ نا کی گی دا داغا پڑو او داغا سرونو داغی نو داغی تللی مخی چه او مومن دا سرونو دسوی دا لس کلوی او بندل چې کمونو ساٹ کلو ستر کلوی نوچه اا ستر کلو شی نو کٹنگ تی نوکی لس کلو تی نسلی کې ریست 10 كيلو بیا چې 70 نو 60% دا سه کم ده نو غوډی څلک څخه یې اخلی دا اخلي چې دکان ته بوکاړه وړي او دا غي کې 2 كيلو را راوړي نو اول ول دکاندار سره وتلی دا بوک بوکاوه وتلی کنه ترته دکان ته تلی الله خوشاله ککنه وتلی اوس خداب دغه کې راضي کنه 플라스ټیکی کې راضي نو دغه یې راوړه غني کولا بخوا بدر شانتی وه چې خلک په دوکان ته تل نوسبه وړلا بوکا با به وړا راغي کې بیرال علیه تیل او بس وړي اوس کو بوتل او کې راځي تیار راځي لکه خلک عام تور دی د لوخې مطابق کومول د سري جاي د شرط صحیح دی دا ر مختز ضر عقد او دا بل د مختز ضر عقد نسو شو لانه شرط اول زګ شرطه ول لا يقتزي عقد دا عقد تقازا نکي والساني يقتزي عدد 20 سقي تقاضا کئ و مانیش ترا سمندن فیزقن فراد د ظرفه و ظرفه و 10 ورطال فقال البائع ازق غير هذه مساله قزير على لغ کی اختلاف راغی ور دی و غسل انتخاب د دین سيدنا ف یو غڈی کی سکل واغسل ور دیو په یو غڈی کی دای سکل واغستل انتخاب لړو او هغه چ کمندن ور ویلیکړو او غیتی نخپل لوخی تسکڑو وار اول او غطاوی دنسید تاوی داوالا دا چه کمدنو ستا دا غده ورطاوی ابتخار ورطاوی بیدا لس چٹاکه او لستا لوخی دا تنسو لس چٹاکه لکه د ابتخار مطلب داره چې لس چٹاکه غوڑی کم سکه عساب ککانا دا لس چٹاکو پیسی کم اے ککانا دنسیدو تاوی سشی لس چٹاکه اے پینز لوخې څه دي مینه دا دا غوډه نه دی راته چې مال ده ابتکار فرص کله کاس دروغ ویا چې ابتکار غوډه کور کې خو د بل غوډه و وغيره وړو دې دې دنڅه تېدا ستا غوډه دې دنڅه دې د خپل دماغ نه نه دي دا خدلې وځي هغه ته دماغ 15 چټا کې دا ابتکار ته دا حق کده ما ویلي کده خدای بنده ستا غ میرا وړلته نه دوته وینې خپل کور کې د مال بل بلکو چګړه راړ نه ابتخاروي دا ستغه د ما ویللی کړي دي او داې می کړي دی اوغ ته نه دا ستاغنه نه د تا زماغ کورېښ او بل د د کور نه تیار سکی دی مال را وړه دی ل پینزو کې جګړه شو نه لکه د پ ټ غړی زیات س کوي ابوي تحخار پ شاک کم بنی که نه نو خبره خو ب دغله راځي که نه نو کول بر چا اوتهبرې دقول به د مشتسی. متابه زبای د بای قول نه ده شه مشتری که قابز ده دی کنه څه چیرې قابز ده دی او دا پیت ده ده کې ده لا ګوډه بل یاد ده کې ده نو قول ده سوشو موتابه په منستر سره سم نه چا چې غوډي واغسل غوډي بيځني هغه تور غونټي فیزیک کن تارکول بشانی فاراد د ظرفه نو واپس کړه چې کمونه لوخه وه واشر تورتالن فقاله الب با تهوي ذق غیررو حذا ځق د دی نهسه دهګړه لاوره دی نه دی قول مشتري نقول متبر قول چاه و اختلااً في تعین ذق مقبوز که دا اختلاب من متبرکو چې داره د دواړه اختلااب دی په هغه ګړي کې چې د ابتتحار کړی د انتحارم سکه دی خابکړی دی ف کوو قول قاب و قول قول چا موتبرري قابض متبری زمینن زمينن او امینن کاغه زمینی او كه اميني زمين مطلب چه داس قبضای ده دا چه په دبانې سرادي زمان او امین دا مطلب چه د سرسوي امانت نو کول قابض وي معتبر وي وينو ته ور اختلافن په سم او کدا اختلاف مون غړو ته بوزو چه اختل 15 ټکه غړې سمني کم مني او غه 15 ټکه سمني زيوا مني نو فوه في شو کمنو کې یو ځکه افتخار پنځو ټاکو پیسي کم منی او غرد پنځو ټاکو منی زیات منی اختلاف په سمن په يكون القول قول المشتري لانه ينكر الزياده دا زه غدم منکر د زیادت ته کنه دیوته وای د کمی دي پنځو ټاکو کوس دي وازا امر المسلم و نصرانين دا بل مسئله دوه جهات ذکر کای <مامورتو> بے چحال د مامور ته وګورو بیا د سې شي چې حال لامر ته وګورو بیا د نسې کیږي کی دا مطلب د زو جهاتنه تاسو ورو په دا دب کی دبونک نه مليږي دا زموږ استادې خبر دي خان د دې مخکې مصلي حاصل دا چې منو جن معلوم منو جن غیري معلوم کو اصل د قتل معلوم سحی سحی نو سوا معلومه وا نو سو صحیح کنو صحیح نو نو بیا ته کمنو مساله قضايو سره سو شوا اوس دا مساله ذکر کړي چحال د مامور ته وګورو نو بیا څه دا سایډه پوچې حاله میرتوګرو بیا باڅيله د ospital څخه و څنګه داسي مسلمانو لګې د یو ہندو آشنا یو ہندو سه آشنا یو انګريز آشنا هغه ته به مړ یاره یا یا یا شراب خوراله ولا کنه یار دی مسلمان هغه ځمې ته وای یومن شراب خوراله ولا یاره یو یا یا خوخو د خنزیر می بکار دی خنزیر والا زمندو اکه خنزیر او شراب له نو غل جائز دي که د ناجائز دي ها شکر ده شکر دی سړي والا جائز دي نو حاله مامور ته وګورو نو صدا جائز ده حال امیر ته وګورو مسلمان چې شراب او خنزیر له نو جائز دي ها صاحبين وي دا ناجائز دي مسلمان چې په خپل نشي کولنو بل په مصلط کولې اومو د دې ولایت مسلمان لا نشته دا جواز چاله لنشته چه د دې شراب ali سوالي صحیح ده کنه نو دا دا دڅنه ده جایز نه ده دا بیا د سره سن ده دا چا وی سايبه نو چاله توجیه وکړه عامر لګنه ایمان سے وې وې دا چې بیا کین څوک کای ایندو انګريزي کای دیګو مسلمان څلص په خوزولي نو دی خبر بانی پوش بی کنا نو کئی خواقه اندو نو دا او کودو د عقد چې سدی سیده کنا مقتضیات دا عقد نو آقا چا تا رازی وکیل نو رازی کنا نو آقا عرص خواقه که مباشر خواقه دی مباشر سدی آقا دی نو بیا بسی شي جایز شي البته مسلمان مالک که دلی نو نو که سو شرابو ځان له دې سرکڅه کې جوړه کی او پوامل کې و تدسکی واجی څنګه شایس شي خدمت ماشي او کو خنزیرو نو آزاد دي کې بس پریدي څه خبره امام زه وې به به دې سشي سهي شي ګه شرابي ځان له دې سرکڅه کې جوړه کی او ګه خنزیر آزاد دي کې خبره خبره واځ عمر المسلم و نصرانین چکل حکم او کو مسلمان نصرانی پیرنګی تا و خرسولو دو شرابو یاد آغستو ففال ذالکانو جاز آئندہ بی حنیفہ وقال صاحبینوی نویدہ چی دی و علاہ ذا خلاف الخنجیرو و علاہ ذا توقیل المحرم غیر رہو دیبانے بلا مسئلہ قیاس کی محرم دے او سڑے پحالت دچاکی دے پحالت کې دے احرام کې دے او و سر اللہنس کی اخکار او نیول دا غشان دے کانا ابل چاته وي غير محرم ده وي دا مال خرسکا دا مال اسه خرس کا خرسکا خبر واني بوشه محرم خو خرسوله نشي خار نه خورل شي ني خرسوله شي ابل چاته وي دا مال اسه خرس کا خرسکا دک کا او دا مساله يو شان دي لهما صاحبين انه الموكله لا يلي هي موكل دي واقدار نه دي نه فلا يولي هي غيره نو بل موقدار ولان ما يضبط للوكيل انه ينتقل للموكل كم شي ثابت صاحب شي چاراره وكيل رونه نقل کیږي کی چاته موکل تا فسوار كان انه بشرهو بنفسه نو گویا کې داسې ده لکه د خپل کړی دی عامر خپل کړن فلا يجوز امام سی وته وایي انا لاقله هو الوكيل وي ګناثه کمونه امام سی وته وایي ګنا په الفازو کې نه کې دي ځکه دي کې دي انا لاکده هو الوکیل بی اہلیتیه و ولایتیه آخر چه کمدن آغا وکیل لے آغا ده احلم دے و و انتقال <سؤال> الملکی <سؤال> لالآمر <سؤال> امر حکمیون او دا ملک چه منتقل کی چاته چاہتا آمر تا امر التزامی دے امر سدے التزامی دے فلا امتنعو بی الاسلام او دا ناروان دے پا صواب دے چا اسلام بانے کما ایزا وارسا لکه څنګه چې یاو سړی پلار دی او دا غنه په میراث کې چې کمنو مسلمان ته څه شو شراب یاو او د خنزیر څه شو پاتې شو سوم عین کنه خمرن ها دا نه چې د شراب بیا ځان لکې دي کدا شرابی نه یو خلل له ها سبي کې سرکبي کې وین کنه خنزیر نه یو سېبه او که خنزیر نو بس پریوي دي وا من به ابدن